واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها زوجها وبطا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسعى هذا سورة سادة تایا ایوها الناصو را غنه را سمید. تایا ایشم در فیل حرف. حرف. حرف. دا حرف. دا معرب نید. دا معرب نید. ایوها الناصو. دا ایوها تیشه واسی تکتیتی. یا ایو تیشه دن. یا ایوها الناصو دا ایوها والی را وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ شِكْلَا يَا حَرْقِ نِذَابُ مُعَرَّفُ بِاللَّامِ عَنْ دَاخِلِهِ مَبَاسِطُ شَلْكِي هِيَ يَا حَرْقِ نِذَابُ وَمُنَادَاهُ مُسْتَقْبِلُ يَا هَذِي يَا تِيجِي دا اذا حدو Edha isham the fillže harap اسم there。اذا اذا اذا ، ساله. نائتεί. مذا سامنا بره الكافة ، ده ارام فهما مب Lambidwei. بذنِئ انا دي دي دي دي دا معرب ده الراف عليك liter Withayah, م chaptersنяв مبين منت dime reconstruction معرب دیو اما كفتينون و مد ب مادئ عن كفت كتن بشvais ايساس عام ، و نائتش ونه ادم او فطرت معرفت یغه به مرغوی دي نيبر علامه در افندې علامه در افندې دا موره به څه کومدې شي ناشي دا موره ورته دا کومدې نه موږ ولدا مو پیږه ها موره ورته کومدې مور چې په چې موږ لکه نادم او فطرت معرفت راځي نو دې در چې دا واکې څه ده کافي حرفي اټابي کي کافي اسمي کي کافي او کافي اسمي مشابيده د کافي حرفي کي هغه خو مبني نو دي وځن اډم چې شي شو ا بیا دا تركي پچيشه واکي کي اوس څو سره چې پاتوالتي شي واکي او دا نو څنګه دغه ټول بکو مولا دي طلبكم من نفس وخلق منها داسې شواکې راځي د دوا د ته مونادا راشي یو نادي یو مونادا یو یا یوه حنا چې مونادي څوږي؟ چې نه؟ اناسو ده حرف نادا چې نه؟ یاده جواب دا به ور په شي اتفور غلادم اتفو د ایسم د لا کیند د هره په څیر په خپل پینته په باده روماني سره تشه ماره مازی موزاره او امر حاضر دا کو چې سمونه حاضر دا د امر حاضر نه ده بیا عدد امر حاضر نه امره حاضر چې د کوم و چې دا کوم دی راځي مازی دا یو یو یو تا کې 500 دغه کتابه تا استقامت استقیاء استقامت استقیاء استقامت استقیاء ومما د دې استکه دموته وماده د دې چې را دي اېتابه اېتکی د دې ماده چې نه کوم ما دې نه دا مودارونه راځي دغه د مزيدونه دا چې دا د کوم باب او دا ایت خو په اول کوم مزي پرشنوږه تا چې دي چې ماده کې ده ماده دې چې څنګه او تاسو هم معلومه ولونه مخکې مخکې موږ نوته کې دا اې تاسو کوم دا کا علامه چا ده بابا خپل اختیار له تاسو مته دی او پوه ځکې یو قاعده مقابل له چا کې فایپ خیال کی و دا وقاله کنه او هغه له مقابل د فایپ خیال کی او راشې مخابره د فایپ خیال کی داسې څه استا په دا یاته حفظ ولا قاعده ده کنه دا وو په تاسو راوځي تاسو راوتابو دا ګډه نو نوته کې دا یو خدغه وبر وره و باڅه یو کافده او دا هیڅ تخو کې دغه څه د او تر هغه له قا قا دا اتقو یو ده چې دا یان راشي دغه د کاترینا مخ کې ده وونه حرکت نقل کې معقبه تورټول کې عدایا په اوسره په دې کې ویاستنه ساکنه او جنراتي شې کېږي ازو پی نو داو قوم د سمو غذفړه دینې زه پې څه پښتې دي ما ده دې کې څه را دي واقعا ما ده دې کې څه را دي ایا تاسو هم بیا دا لکه څه دا موارد ته کداوې دي ایستو په دا د امره ازره ما. ما دا بیا د څه مو چې دوه نه کا دولو چې دا دولو څه نه معنا؟ فاید دې څه مې نه. نه نه او للمهن بارز ده ریگردنی را چندتر او زلطه فاعل چی شه رید؟ او زلطه فاعل چی شه رید؟ او زلطه فاعل ده؟ داوود ده او زلطه فاعل ده لایستا خو ترکیفیم شواردی گی؟ او زلطه فاعل باقید ربکومو دارا پښین تر کې څه لري؟ زہ په دې کې مو زہ په دې کې لا هی وایو. دارا پښین تر کې څه وایي؟ زہ په دې کې مو زہ په دې کې لا هی وایو. علا تا څه چې دا څه مې دا څه زایره په کې ځینې زوی د زموږ په څو سره 2 3 3 په څو سره مارفون منځو موږ داکومټ کوم څه منارې؟ زمي په څو په څو سره 20 په مارکېر او داکومټ کوم څه منارې ځات؟ دا موځو په څاکره دا ځاته راځي دا میره په حاټه برجنوا نو ودا زمیر به چا ده مخاطب مخاطب ده زمیر ده مخاطب مخاطب ما المرجئ نه واریو زمیر ده غائب چلی ده ماخه به چې غائب مرجع نه راوړي کليته ده نه ربكم داره تول منصوباته ده ما خپل بيجو چې شهده ساده طرح ده دا ربكم تنا postpone ده ما خپل بي مو خپل مطلب نه ده ساده فرښت ده باندې ما خپل مطلب او مطلب کنا او کومانا د پیلې مذكور سره دا <وضع> مصدر فمانه د پیلې مذكور سره نه دی نه دی مفول کیږي ولی پدې کې ندی کې نو دې نه ده دی نه ما دی نه حال اصراخلی ده ربکوم اللذی ایدا ربکوم مضاف مضاف و محفور بیدی وفنی اللذی اسم دی پیلی ها ربکوم دا اسم دی دا تو ایدا اللذی محرف دکو محبی ده محبی ده مولیولت صند دکو مشابی بیدی دا مشابی چو چیزو را دی؟ آتا دا کم کچم لنه؟ مشابی را دا ایس محفور بیدی خواه دا کسی خلاقه کم راگل ده. ایسی راگل ده؟ خلاقه کم که. دا خلاقه چی چی نه ده؟ دا؟, دا تووه ی لکه آغا تووه ی ده برحان الله. خلاقه ایشم ده پل حرف ده. دا فیل ده. دا فیل چې ده ده کم ها چی غا ده پل که؟ دا اولا چی غا. اولا چی غا یا دا مازی چی غا ده. دا پل که مزیدونده که خلاقالكم چې طول وقتی نو؟ جمع ها؟ کوم دا در طول چی شه جمع جمعه جمعه شیخه دا نا خلاقالكم و کوم زمین منصوب دایتن دی خود چیخیز ها را کار رست داینا شیخه ها را تشه خلاقه دا دا شاید دا واحد مذاکاره؟ غیب شیخه مجیدونده که مجردونه نو؟ دا مجیدونه دا سوبې نن دا موږ راځو موږ مې وویل چې دا 3 غرو په دي 4 غرو په دي 3 غرو په دي یا دا مجرد کې کوم باب مجرد سوب په نه دي شپږو کې دا کوم باب مړ دي خو به بابا څنګه معلومه قرآن پاک کې دې مجري راغلی دا څنګه راغلی دا کوم عايشاو نو دا کوم باب نه ده زیاده خلقا دا وایي ماده د کیتی شه د خلاق قانون کې خلاق خلاق ده خلقها. خلقها دا کوم په موکل علامه ده وڅیړل نو تاسو څنګه د تیری واکې نشي صحیح ور دي کی دا وې ها دا قطعم موصولو چې قاعده او قانون څخه لګیدل نه نه بیا د چې کوم قانون لګیدل یې هغه مو بیا دا خلاق مو اړه کوم دی ماضي ده ماضي نه کوم شعبې مو مو بنل نه څو چې د کوم څه ملاته دا دا پنې ملاته دی دیګونه متدول څه زونه څه معنا دا د نړۍ چې په خارې کې دی نه څه لا او زي فايل اشه او زي فايل اشه ده؟ او ها ها هوا هوا! هوا خالقاكي هوا زمير مستatar اغاية او دا كم زمير ده؟ زمير فاو چ مرزه؟ زمير فاول آزوه دا كم زمير ده؟ منصور. منصور. زمير منصور سو شهر دروست را دي یو فلم تاع دي نه روسا په شهل دي او په بل پېټه نه تا از ما يپان نور زته د څامل روس تراغه فلم تاع دي نه روس تراغه لده چې خلا من نفس واحده دا طوله کې دا من نفس چې مين نیسه دا ټول حرفه حرفه موارد دې کله مو وی مو وی لاس نه کوم <سؤال> دانف سینیسم ده فیل ده حرف ده دی. دیگه علامت دی اسمیت ده <سؤال> چا جام خدا هر چیز پیدا نشه دانا پس موارب ده کما تولیده او مبنی لاشل بن مشابهی دا اس مبنی لاشل ده کومشابی موینده اسا دا موارب ده مبدی مو مبین ده زفت دان موپتی ده کمو خو ورتواي خیاب مومنله سره وتیاو چی شو ورداوین مومنله سره څو سيزونه دي درې کې داستا ما짐 نه داو امره حاضرم نه داو د چا نه نه نو مشابيب مینه سره ورته دي اته څو سيزونه دا د یو نه یو نه نه ده نو په تاول دا چی دا نفس واحده ترتیب کې ورته موصوف صفات واتی نو تاسو څنګه دا د سیدا موصوف صفات واتی؟ ا دا وایي چې موږ باندې چې راتی ثانيین رچنا خل موجو چې واتی موصوف صفات واتی نو دا نفس موصوف یا داتی چې واتی کوم چې راتی صفات نه؟ دا خو ما خوب نه ده ځکه هر موجو نه هر موجو چې واتی زار دغه چې مخکونکو یو ما مستقبل لا واچا تو یتي ها نه نو لا راو دي د دې موضوع په اړه چې څه وی موځي کوم ځکه لا راو دي چې په له تاسو او د مسر نو او دې په دې بیا تا کده مصطفر هغه څه ولې چې متعلق دي په خلاصی او مصطفر څنګه چې راځي سلام علیکم م مو مکان کې مکان دې په مکان په مکان او ودا کوم زړه له وکړو و خلقه منها زوجها ها و بس من هما رجالان تسیره بیده خلقه را غلقه در خلقه اسم ده فیل حرفه ده فکر شکیر و د فاعل چی شئی ده ده که و زمین و زمین ده در منها ده در فلقه ده که متخره ده دابوری متعلقه محقه زوجها ها دابوره دا زوجها داتو ویده اسم ده فیل زوجها اسم علامه اسم تکیز ده اذاپک ده آ... دا دا. یا دا, دا ها زمين کې دا کوم څه دا نه کېږي زمين کې څه څه پدې دا کوم څه نه دي مرڅو دای مونږ څه کوي مجروح دای مجروح پتا سره به دا زمين موږ کې دا خارته ده ها زمين او دا چاته راځي دا څه دا ها زمين چې راځي نه لا تقتب تقريعا فيجي اذا زوج اول من شفته بيجي بعدين بتقدموا كل بيواقه تشير الدار بالصالون بالصالون وبيض ثمنهما بس بس بس يصيروا في الحرب ها؟ يعني بتضاف فيك فيل فل ما تيوتره انهكم زينا مدنی خودتی مادنی خودتی افتر خام کی در چی وقتی؟ دعوانی دفتر خام کی چی وقتی؟ مضاب وقتی، بید اونا در قدول چنم؟ دونا تایزه در چی ش وقتی؟ زمین روح هم زمین دی؟ بیمین هم در چی ش وقتی؟ او رجالن تاکیرن و نیسان تاکیرن در جشن در جشن در جالن چی وقتیرن؟ أو موصوب وكثيراً كيف يوجد؟ حقاً أو دعاً تنتقى نساءً؟ حقاً تنتقى نساءً؟ نبيا ونساءً؟ كثيراً بسيطة بس. موصوب صراً؟ موصوب صراً؟ دعاً موصوب بيوع يوجد نساء دفاع بسيطة دفاع ودعا كيف بنيتني من نداءات فيريس الكرنيدا كتبه كو فيرو من فيندرابو دراسه باللي كتبه دراسه الكرنيدا مكتوب الذي يتوصل بالافكار جوزانيس مال كونجلو مقلبي من يال نفس موصف واحده سبعه موصفات من جاء به مجموع جار مجموع الكلمات اللي كنا كنكتب انا باحثه بالنسبه للمقولات من جامعه المؤرجال المسيك تون فك مع تثنا عليهه اتفنت عن معته معطور مع مععملكر ص و في الك وفعللك من ق ملكر عليه مع تو است الكرف مع تقال ك معطور معط من موفسل مووق فيلو بوهه له خپل فارم په دې کې منځ ته ځواب ویلای. ا आम्ही دا ځواب